Маленьку гору пакунків Вітаю з Різдвом Сонно пробурмотів Рон Коли Гаррі вискочив з ліжка І накинув на себе халат Тебе також Відповів Гаррі Ти бачиш Я маю дарунки «Ха! А ти чого сподівався Капусти Здивувався Рон Повертаючись до своїх пакунків Яких було значно більше ніж у Гаррі Гаррі взяв верхній дарунок. Він був загорнутий у цупкий бурий папір, на якому виднів аби як нашкрябений напис «Гаррі від Гегріда». Всередині була грубо обтесана дерев'яна дудка. Гегрід, напевно, сам її вирізав. Гаррі дмухнув, пролунало щось подібне до ухкання сови. У другому малесенькому паконочку була записка. «Ми отримали твого листа і посилаємо різдвяний подарунок – дядько Вернон і тітка Петунія». До записки була приліплена скочем монетка у 50 пенсів. «Оце любов», – мовив Гаррі. Рон зацікавився монеткою. «Дивно», – вигукнув він, – «яка чудернацька форма! Це що, гроші?» «Можеш узяти їх собі», – розсміявся Гаррі, побачив Широнів подив. «Так, від Геґріда, від тітки з дядьком. А це хто прислав?» «Мені здається, я знаю, хто», – сказав почервонів шерон і показав на досить великий пакунок – Моя мама я їй розповів, що ти ні від кого не сподіваєшся дарунків і ой, ні, простогнав він. Вона сплела тобі светр фірми Візлі. Гаррі розірвав папір і побачив там пухнастий, яскраво-зелений светр і велику коробку домашнього печива. Ой, щороку вона плете нам светри, бідкався Рон, розпаковуючи свого. І мій завжди темно-бордовий. Яка вона дбайлива, сказав Гаррі, куштуючи печиво, яке виявилося дуже смачним. У наступному дарунку також були ласощі, шоколадні жабки від Герміони. Залишався ще один пакунок. Гаррі підняв його і зважив на руці. Він був легесенький. Гаррі розгорнув. Щось текуче й сріблисто сіре ковзнуло на підлогу, поблискуючими складками. Ронові аж дух забило. Я чув про це, сказав він стишеним голосом, випустивши з рук коробку з горошком на всі смаки від Герміони. Якщо це те, що я думаю, то це справді рідкісна штука, і то неймовірно цінна. А що це? Гаррі підняв з підлоги сяйливу сріблясту матерію. Вона була дуже дивна на дотик, немов тканина, зіткана з води. Це плащ невидимка, захоплено вигукнув Рон. «Точно! Спробуй його одягнути!» Гаррі накинув на плечі плаща, і Рон аж завищав. «Це він! Глянь униз!» Гаррі подивився на свої ноги, але вони, мов би, зникли. Метнувся до дзеркала і побачив відображення своєї голови, що висіла в повітрі без тіла. Натягнув плаща собі на голову, не стало й голови. «Там є записка!» – раптом вигукнув Рон. «З нього випав папірець!» Гаррі скинув плаща і схопив записку. Дрібним закрученим почерком, якого доти він ніколи не бачив, там були написані такі слова. «Твій тато лишив його мені перед смертю». Настав час повернути його тобі. Користуйся ним з розумом.